Hallå där, stå på tåd Köpa blåbär. Mm, exakt. Så, nu var det avklarat. Du ja. sa till mig förut att du ville komma i med lite grejer du hade tittat på. Så vi kan väl bara köra på? Ska, det, vi, ska vi dra igång med det nämligen? Ja. Jo, det är så här att nu har jag visserligen inte sett den senaste Mission Impossible på bio- jag nämligen kände bara så helt plötsligt nu att jävlar vad dyrt det var att gå på bio. Jag tror jag nämnde det för två veckor sedan kanske. Så jag har faktiskt struntat i att gå på bio några gånger. Mycket för att jag blir lite provocerad över att det är så jävla dyrt. Mm. Inte att jag inte har råd men att det liksom, det, det ska inte vara 20 minuter reklam innan och sen kostar det 160 kronor och vill man ha en liten popcorn och en dricka så är det över Ja, närmare 300 mm. liksom, nej, det, det är ju, nej tack, då väntar jag tre månader Och så kan jag se skiten hemma mm. då, Jag har jag blivit lite så nu, tyvärr För jag tycker ju att bio är Väldigt, väldigt trevligt Men i alla fall, eftersom det nu inte blev Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 På bio eh, Så slog det mig att eh, Jag ser om de här filmerna nu istället Det är några av dem har jag inte sett på jättemånga år. Alltså minst tio år. Mm. Och väl det. Uh, så det har jag börjat med i veckan. Så jag har sett de tre första Mission Impossible-filmerna nu. Och uh, alltså ettan och trean visste jag att de har jag alltid tyckt om. Tvåan har jag nästan sågat tidigare. så Men det var kul att se om dem. Och, uh, ettan har jag egentligen inte så mycket att säga om. Men när man vet hur de filmerna har blivit sen med liksom spektakulär eh, spektakulära stunt snygg action så är ju den första filmen tycker jag en mer sån här nästan som spionfilmer gjordes på 60- och 70-talet typ mm. det är mycket mer själva storyn i den än action men den är jävligt fyndigt skriven och väldigt snyggt gjord och har ju några sådana där riktigt snygga vändningar i storyn. Och den gör också en sak, du får se ifall du kan hjälpa mig att komma på någon mer sån här film. För den gör en lite speciell sak i den. Uh, för, okej okay då, den är från 96, spoiler alert. Men när Ethan Hunt, alltså och nu kommer jag att fortsätta att säga Tom Cruise. Mm. Ja, Um, det ska ju finnas en mullvad i den här organisationen mm. och där är ju vi med när Tom Cruise kommer på vem det är men mm. han avslöjar ju ingenting för skurken men vi vet ju redan att Tom Cruise vet hur det hela lägger till och då är det ju 20-30 minuter kvar av filmen alltså där hade man ju kunnat göra en vändning, alltså det känns som det hade man gjort idag, då hade vi fått reda på sista tio minuterna aha, Tom Cruise har vetat om det här hela tiden fan var coolt, men här får vi reserverat väldigt tidigt så vi sitter ju hela tiden och vet mm. ja, när ska han avslöja för skurken att han vet och, alltså det tycker jag är lite speciellt va? man hade inte gjort så idag, tror inte jag Nej. Nej. Man, vill, man vill nog göra det lite krångligare. Mm. Mm. Säkert. Ja, man, man vill ha den här twisten, eller ja, den här plot vill man nog söka på ett annat sätt idag, tror jag. Mm. Och det är lite så jag känner när jag ser att eh, den här filmen som kommer i år nu då heter Part 1 och det kommer en Part 2 nästa år, så Kommer det att sluta med en riktig cliffhanger eller kommer det att sluta med en plott twist? Det är lite så brukar man ju göra när man vet ju redan nu då att det kommer en fortsättning om bara ett år. Mm. Ja, nog om den. Jag gillar första filmen jättemycket. Jätte det första jag kommer att tänka på apropå den plot twisten det är ju hur första Metal Gear slutar. mm -hmm. Ja, ja, visst, absolut Vi kan ju prata spel på det sättet också mm. Nej, alltså det, det, det är inget Jättespektakulärt ja, nej, nej. så med att man får nej, reda nej. på Att det är Big Boss som är Storskurken Det är ju ingen spoiler De flesta vet ju det Fast som mm. inte ens har spelat första Metroid Att det är Big Boss som är sista bossen ja. Som styr hela skiten Fast han är Foxhounds ledare Också Ja. ja Nej men det är häftigt jag tänker, Ändå, Det, det typ. är väl typ samma grej i Mission Impossible Ja, ungefär Men nu då <laughs> Den andra filmen Och det kommer jag ihåg redan Jag tror att vi hyrde den någon gång där Strax efter, kan det ha varit 01 kanske, så den kom på Hyrvideo mm -hmm. Och vi promenerade till all video I Lidköping i affären. Och det, jag minns, det här är en av de första gångerna som jag upplevde att en film var jävligt hajpad. Liksom, det hade gått musikvideos, den hade fått ganska bra betyg. Så den var upppumpad, den här filmen. Och Det var fisket först... som var typ störst då, och Metallica. Mm. Ja, precis. Det var i soundtracket. Mm. Och även själva den här signaturmelodin, den klassiska Mission Impossible, ni får googla och lyssna på den. Den var ju i... Någon form av hårdrock metal version Även i filmen Ja, så den, det är liksom den, den, den skulle ju vara jävligt Hård, mm. den här filmen Så kom hon när vi såg den Så vill jag minnas att jag ungefär sa Till farsans här att Var den så bra? Och han sa, nej <laughs> Men där den är där Ingen tar ju ifrån den Att det är Intensiv action Men det är Alldeles för pajigt De tar det för mycket tycker jag det, det känns alldeles för överdrivet Det är bara ett sånt exempel Jag vet att eh, Tom Cruise ska göra Han springer mot en bad guy Som man ser Ska bad guyen hinna få upp sin pistol och skjuta honom Eller tom kommer Tompa Cruise och sparkar honom i ansiktet då är, det inte, då är det inte bara en vanlig spark utan han slår en bakåt samtidigt som han sparkar. Och så är det i slow motion och lite olika vinklar. Alltså du ser, det, det är det som stör mig i den filmen att det är för mycket, det är bara lite för mycket hela tiden. Mm -mm. Nästan som vi har pratat om så som man gör parodier idag. Att... Man har inte riktigt kommit över Matrix-kopierandet liksom, eller att... De var jävligt sena på bollen Så att det är ingen som tycker att det är coolt längre Nej uh, Och, och framförallt då så är det ju den här uh, Hongkong-killen John Woo Som har fått göra den då Ingen tar ifrån den att Har man sett en film Med John Woo Och sen ser Mission Impossible 2 Utan att veta att det är John Woo som har gjort den Så är det helt uppenbart efter fem minuter att det är han. Så man får ge honom han håller sig till sin stil. All heder till han för det. Det är eh, onödig slow motion, eh, vinkelbyten, eh, duvor. Alltså, han får ju med alla sina grejer som man ofta har med. Mm. Och det, bli, det blir också lite mycket. att Det blir lite jag kan tycka att det blir det blir lite för mycket. Den är lite klippt till exempel så är det en, när skurken i den här filmen ska snoppa av sin cigarr, mm. då får man ju se, när han stoppar in cigarren i den här och ska klippa av toppen, så precis när han trycker ner den så blir det en vinkel från 180 grader andra hållet. Ja. Så tschuk, jättesnabbt. Det är massor med sådana grejer. Ja, Okej. Okay. Han gör sina filmer så, men det är lite jobbigt att titta på, tycker jag. Minsta lilla grej ska vara svinkol. Mm. Och sen är det väl så att uh, jag tror att jag någon gång kanske har dratt ner den här typ till en femma av tio betyg. Ja, ah, lite bättre än så är den. Och det kanske kan vara en svag sexa då. Men liksom, jag tycker att den är utan tvekan sämst i den här filmserien. Mm. med reservation för att den nya nu då ska vara ännu sämre. Det har jag extremt svårt att tro. Och sen såg jag ju du faktiskt just idag samma dag som vi spelar in här nu så såg jag den tredje filmen också. Den vet jag också att jag tyckte om jättemycket. Det är J.J. Abrams som har gjort den och jag gillar den fortfarande. Jag tycker att den har helt enkelt hållit, det är nog en tio år sedan jag såg den. Så det, då kan man ju vara lite spattig så där. Uh, har det åldrats nu med tekniken de använder och sånt där, så alltså går det fortfarande att ta på allvar, men uh, de gör ingen stor grej av sina prylar, tycker inte jag, utan mm. det här är en bra dator det ska inte vara så här det är en pension 4. som var coolt då liksom, det, de har skött det snyggt på det sättet, och då klarar den sig, tycker jag mm. Mm. så uh, jättebra um, blir ju mer fortsatt mer action, inte den här spiongrejen eh, eh, igen och Philip Seymour Hoffman tyvärr avliden sen ganska många år nu men en jättebra skurkroll och jag gillar också att de väljer han som skurk och inte ett annat muskelberg som Tom Cruise ska slåss mot utan liksom mer sånt här eh, mastermind, liksom mm. en riktigt smart snubbe som löser sina problem på det sättet istället och även det här som jag slog och tänkte på att eh, det här farliga viruset eller vad det nu är, är eh, ett bioweapon kanske man kan kalla det. De kallar det för rabbit's foot genom hela filmen. Det är liksom den som driver hela storyn framåt men man får aldrig reda på vad det är för någonting. Sådana mm. saker kan jag också tycka är lite coolt. Men det har ju slått mig nu när de sitter här och pratar med tanke på vad som händer där runt 2019-2020 att Uh, ja, det är något konstigt virus som Kina har gjort i ett av sina labb. Vet vi vet ju vad det var. Det är ju corona naturligtvis. <laughs> Covid-19 är det ju som de slänger runt med i den här filmen 13 år tidigare. För de lägger väl tillbaka det i labbet tror jag till slut. Så det, ja, så ja, är det. Ska man vara den som är den så fanns ju coronavirus. Ja, ja. absolut. Så gjorde det ju. Ehm... Uh, därför det, det är det roligt sant. med sådana som är, vi kan säga så här då för att inte trampa någon på tårna vilket jag kommer att göra ändå och i syn för dem då men, men vi ser att man är lite defensivt inställd till vaccin. Mm. Ja. Så kan vi säga. Eller att man är mm. lite tveksam. Alltså ja men det gick ju så fort. Mm. Grejen är att det här är ett virus eller en virustyp som man har känt till sedan 2006. Mm. Ja, den har funnits länge i olika former. De heter ju alltid AHN3 eller något sånt där. Eller så som det heter COVID-19 så finns det väl siffror tidigare. Liksom. Ja. ja, så virutet i sig har man ju koll på. Det var därför man kunde göra vaccin snabbt. Så som jag har fattat det. Det var en annan sak med svininfluensan dock. Den har man väl glömt bort i sammanhanget nästan? Ja, det, det, gick ju, det gick ju fort och det är klart att det var vissa som fick biverkningar men så är det väl alltid att någon får någon typ av biverkning. Men att mm. det är väldigt få och det är, det är inte säkert sannolikt att man skulle drabbas av någonting allvarligt av det. Ja, men det precis. är kul att på ett sätt också att det är så många som, ja ah, jag vet inte så det, det, det gick ju så fort. Mm. Hur vet du att det är något dåligt då? alltså, så. alltså man ba, Om man bara ställer frågan för att vara nyfiken. Ja. Nej, men det är jättemånga som har sagt det. Jag lyssnade på en dokumentär om det. Ja, man har ju läst saker på nätet. Det, det, det är ju skrämmande på något sätt att... Man kan, bli, man kan bli så övertygad om någonting på vad någon har sagt någonstans. En expert, en forskare eller läkare... Nej, jag litar nog inte riktigt på dem. Jag litar nog på min granne Bettan eller någonting. <laughs> ja, precis. Det är det är jättespännande. Mm. Men jag ska bara säga det. Nu blir det så här att när man ser till exempel då Mission Impossible 2 en dag och den tredje filmen direkt dagen efter då blir det ju väldigt tydligt vad skillnaden i regissörer kan göra mycket. För det är väl J.J. Abrams raka motsatsen. Det är väldigt, väldigt tydligt tycker jag när man sitter och tänker på det lite som jag gjorde nu. Nu ska jag se här att hur han har jobbat med återkommande färger till exempel. Han har ju eh, röd, gul, grön från 7-Eleven tidigt i filmen. Och då ser man att de färgerna tycker jag återkommer lite hela tiden i filmen. Så han jobbar ju mycket med det. Och om jag nu sa att Young Woo klipper mycket så är det som att J.J. Abrams har inspirerats av det här Janne-Loffer Karlsson-programmet Låt kameran gå, om du kommer ihåg det. <laughs> ja, oh, han, det är flera, flera scener, till exempel en när Tom Cruise springer genom, man ja, kan man säga det, längs en kanal i Shanghai och kameran föl, följer från sidan och man tänker bara nu blir det ett klipp, nu blir det ett klipp. Men istället så liksom zoomar kameran över vattnet och lägger sig på andra sidan och bara fortsätter gå. Mm. Så det är liksom raka motsatsen och ingen slow motion utan snarare tempo i bilderna. Liksom. Mm. Och inte så hetsigt klippt varken i strider eller något sånt. Utan liksom kameran får gå och få flytta sig istället. Mm. Det gillar jag jättemycket med den här filmen. Den är väldigt snyggt gjord på det sättet. och är ju mer trovärdigt tycker jag när det är så ja, också. Ja, absolut. Och raka motsatsen också från... Tidigare film. Tidigare, ja. Um, så nu får vi se. Jag känner lite, jag tror att... Vi ska ju se de här övriga filmerna, men trean kan nog vara en favorit faktiskt i serien. I alla fall topp tre, garanterat. Om inte etta. Men jag tycker verkligen att det är en kanon-action-rulle. Mm. Ja. Ja. Uh, det är det jag har... Uh, sett på. Jag tror ni vet vad jag har spelat. Jag säger inget mer om det. Har ni lyssnat på podden de senaste veckorna? Ja, jag fortsätter. Bara så. Så är det. Det 4-säsong 1. Så nu har vi satt punkter. Det är det vi gör. Ja. Ja. Du då? Har du något annat att rapportera? Mm. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Det, det är mm. samma här liksom. Det jag sitter och levlar nu. Det, det är det jag gör. Mm. Sen har jag väl kollat lite grann. Eller det är mest Evelina som kollar om man kikar förbi lite grann. På. fan heter det. Criminal Minds. Mm, Okej. Okay. Jag tycker att det är ju en så här lagom spännande, ganska järnröd serie. Det är inte så krångligt. Och de tar alltid tjuven i slutet, alltså så, <laughs> i varje avsnitt. Mm. Det som också imponerar mig är att det är, ju, det är en sorts gärningsmannaprofilgrupp. Ja, just det. De skapar gärningsmannaprofiler, eller de är väl en beteendeanalysgrupp. De kanske inte får kalla det för en gärningsmannaprofilgrupp, jag vet inte. Och det slår mig ju varje gång att de kan göra en gärningsmanna-profil på bara några dagar som är så in i helvetet exakt. Mm -hmm. Hur de kan bara titta lite på brottsplatsen så här: ja, men vi ser ju här att det här är en person med, inte vet jag, tångshandlingar och antagligen brukar klä sig i rutigt. Eh, sk skulle du kunna slå upp i din jättestora dator som gör en himlans massa ljud även om det är bara ett fönster som öppnas? Eh, antalet personer <laughs> i det här landet som har Och så ja Jag hittade hur många som helst. Ja, kan du? Men du vänta lite grann. Jag ser här i det här skotthålet. Eh, det här måste ju vara någon som har... Eh, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle nog gissa att det är någon som har borderline- är den störningen. Skulle du kunna kolla mm. hur många är det personer med en personlighetsstörning som har rutiga Ja, jag hittar tre stycken i närheten. Okej, okay. och sen gissar vi på att det är en person... Alltså, så där håller de på. <laughs> eh, och det, det, det går inte att göra en profil så fort och så träffs säkert. funkar dock på tv, liksom, bara för mm. allt. Och sen så är den här personen precis igång med sitt nästa mordoffer men då kommer FBI precis i sista sekunden varenda gång mm. och så kan de berätta för mördaren precis hur den är och kan berätta den här persons liv. som att de är synska nästan <laughs> och man tänker, jävlar och allt det där bara i liksom, förgärningsmann på filgrupp då har du ju när du har en okänd eller när du inte har någon misstänkt mm. och då försöker man ändå få någon form av beteendemönster utifrån hur brott och, brottet har utförts om det är liksom seriebrottsling vi snackar om. Att mm. man kanske kollar sår på brottsoffer, man kanske kollar brottsplatsen, när det stökigt eller har han sopat bort spår efter sig? Är, har det här hänt i stunden eller har det varit planerat? Alltså sådana där grejer kan man ju göra. Ja. Bara för att begränsa och kunna utesluta att okej, okay, men det är förmodligen inte den här typen av personer, alltså där. Mm. Och ibland så kan ju profilen vara helt åt helvete, för det är, ju, mm. det är ju väldigt många kvalificerade gissningar det är många forskningsområden som man ska baka ihop till ett därför mm. finns det inga vetenskapliga metoder som kan förklara varför det funkar överhuvudtaget. Mm. Och det känns det... på något sätt som man pissar lite på den grejen i den serien men det gör den också rätt spännande. Jag tycker mm. att det är helt remarkabelt hur man kan bara stå och gissa och spekulera i grupp och så har man en superdator som gör en massa ljud som är ja, ah, men jag hittar en person här som stämmer in på den profilen. Mm. Ah, men vi och men då sparkar de in dörren med, med pistoler och allting. De har ju ingenting att gå på. De har ju bara som liksom, en profil. Mm. Men det är fortfarande sparka in dörren framme i poliserna och freeze motherfucker, liksom. Mm. Och sen eh, kan de ju alltid falla tillbaka på att ifall de inte hittar någon via den här gärningsmannaprofilen då kan de ju alltid ringa Maria Värn. De ja. kommer dit och säger Hur har vi missat det här? Hans bror skickar ju ett julkort Det måste vara kusinen som är mördan <laughs> Sen var det något annat avsnitt Då är det någon som blivit eh, Framad och suttit i fängelse Och så ska han träffa sin förövare Som har mm. framat honom Och så, nej, kommer hans hjärnkapacitet Att klara det här? Att de försöker ha sådana pseudopsykologiska förklaringar Till saker man tänker ja, men snälla, någon, Riktigt så funkar det inte då Kommer hans hjärnkapacitet att klara det? Gör det lite? lite? Nej. Och så är det mycket så här undermedvetet och sånt där. Mycket Freud. Kanske lite Carl Jung också. Men ja. man är väl rätt het på psykodynamisk psykologi i USA. Och inget, yes. inget illa om det. Men det är ju metoder som inte är vetenskapligt bevisade. Just saying. Ja. Jag lägger ingen värdering i det. Nej, det gör vi inte. Uh, ja, var var vi nu? Det var Criminal Minds heter han va? Mm. Ja uh, Någonting annat då? Nej Han till och med glömmer vad fan den hette under tiden som du har pratat om den ja, men Det finns ju så många sådana där <skratt> Det är ju CSI och CIS och ja. Det finns väl alla möjliga kombinationer med, med SC och I Mm. Som är någon typ av serie med en miljon spin-offs ja. och sånt där. Man kanske skulle gjort eh, som förr i tiden när den gamla serien Jag gick på tv. man bara kallar den på heder och samvete i Sverige. Man kanske ska, alla de här Navy, CIS och CIS, de borde haft svenska översättningar istället. Ja. Det hade varit mycket bättre. Jag tror, det, men det är nog många som har det fast det är ingen som tänker på det längre. Ah, ja, ja. Många av dem är jävligt dåliga också. <laughs> ja. Förutom när man kallar alla Mel Brooks filmer för Devoras för någonting. Ja. Det tycker jag är roligt. <laughs> ja, och eh, det är även de här tjejens som som jag inte kommer ihåg var Uh, Dansgårdelsen heter nu Men det är den tjejen som visste För mycket, är det så den heter den första Och sen kom i Sverige då Tjejen som gjorde lumpen mm. Så alla, all, alla hennes filmer heter väl så Är det inte så Jag tror jag det, jag det. känner igen det Tjejen som gjorde lumpen har jag ju till och med sett en gång för länge sedan Ja, det går måste jag bara kolla Ja, tack tack Såklart är det det Tjejen som gjorde lumpen Ja Tänkte från. Petrovka. Hon det var G.I. Jane Som kallade det så. Ja. Och så var det ska, ska jag bara säga att hon gjorde The girl från Petrovka uh, Nej, nu säger jag ju fel Den första är tjejen som sköt skarpt Och tjejen som visste för mycket Det är de två första så, The Duchess and the Dirtwater Fox Blev tjejen som sköt skarpt Då måste jag att det roligt när de skulle översätta filmtitlar till svenska. Ja. Eller översätta och översätta, hitta på mm. nya titlar. Ja. Och jag har ju sagt det förut, men jag måste säga det igen. Min favorit är ju fortfarande filmen med Vince Vaughn heter han vad, som heter Swingers. Om man söker på EMDB och bara. Jag hittar inte Swingers och så letar man fram annan, men det måste ju vara. Vad heter den? Du. var är brudarna? Det, det är som att de försöker att få en svensk kontext i det men ja. inget i filmen skulle ju kunna översättas till en svensk kontext på det nej, nej, mer än det rena så. interkulturella grejer ja mm, mm. fy fan ja äh, någonting mer eller ska vi hoppa på lite musiksnack då som vi, kan, vi, har... vi kan hoppa på det som vi har sagt att vi skulle göra jag tänker bara för att komma igång så får du och jag ha en liten diskussion som vi har haft privat och bara slänga in den i podden för jag mm. tycker att det är lite intressant det har väl inte undgått någon att det är först och främst metal slash hårdrock säger jag, eftersom jag är lite mer 70 talsinriktad att det mest är sånt som du och jag lyssnar på, även om jag sedan mina såna här jobba hemma under covid-år har börjat lyssna i stort sett lika mycket på popmusik. Uh, inte den som spelas på radio dock, ska jag väl sägas, i så allra störst utsträckning. Men metal, därför tänkte jag slänga ut den här frågan till dig igen. Uh, det dampjade ner en platta förra året med en amerikansk artist som heter Black Braid. Mm. en det är snubbe som gör allt själv han spelar Black Metal och i år så kommer ju redan uppföljaren Black Braid 2 heter den plattan um, jag tycker att den är helt outstanding hittills i år mer mm. eller mindre jag tycker att det är kanon och jag, när jag lyssnar på det så vet jag att jag har skickat det till vår gemensamma polare Henrik som också är helt salig han tycker det påminner om Uh, det här Juno bandet hjälpt mig dissection ja det tycker jag uh, verkligen inte men spännande uh, jämförelsen. då jag uh, kan tycka att det som jag tror han menar det är att uh, vissa gitarrharmonier eller melodier tycker jag kan påminna i vissa låtar ibland liksom att det är mycket melodi i de um, liden eller riffen så att säga det mm. jag tror att det är det han tänker på Um, men jag har känt att det här måste jag skicka till Emil också uh, det här tror jag verkligen, det här måste han ju gilla och så några gånger så blev det så här jag fick inget svar och sen när jag frågade så blev det så här, ja, men, det är inte dåligt, men och så säger <laughs> du någonting sen så jag tyck, det, ja, men det är fascinerande för jag för, för att drabb, får man den känslan när man lyssnar på någonting så fattar jag att det kan förstöra Men det är, är intressant att han överhuvudtaget kommer För det är någonting som irriterar dig lite med det bandet Irriterar det kanske lite väldigt ja, starkt det, ord men Som du har svårt för Ja, dels jag tycker musiken är väl Alltså det är väl okej okay. alltså, Jag tycker att den är ganska generisk Eh inget fel med generiskt dock, speciellt mm. inte när det gäller svartmetall, den, den är som den är, om, om man säger så då. Sen förknippar jag svartmetall ganska mycket med, och det här kommer ju låta jävligt elitistiskt, kanske ja ja Ja, och, det kan det väl göra då, om det nu är så För det är ju en typ av musik som jag förknippar väldigt mycket med Skandinavien Mm framförallt Sverige, Norge och till och med Finland ja. det tänker jag att det är kallt jävligt mörkt nordiskt det, det är det som jag tycker hela musiken och hela konceptet på någonting eh, gestaltar ja. då tycker jag att konceptet är i teorin på, på ett sätt spännande och förståeligt när det här, liksom. Han, när det är ett koncept om amerikanska urinvånare. Mm, precis. I svart metall. Mm. Eh, och det, jag tror mycket det. Så det kanske inte är så mycket musiken i sig som gör att. Jag, utan jag har bara svårt att köpa konceptet med native black metal. <här> ja. Är jag du med fattar. på vad jag menar då? Ja, ja, ja absolut. Sen känner jag mig ju som ett as när du har liksom hittat någonting som du verkligen tycker är asbra. Mm -hmm. Och det, det här kommer han nog gilla och så får man inte den respons som man vill ha. Ja, men alltså, det är en av är det jag som att jag det. inte svarar för att jag vill verkligen inte vara en sån där tråkig man som säger, ja ah, nej jag gillar nog inte det här. För jag vet ju själv vad jävla jobbigt det är när man har hittat någonting man tycker är svinbra visar det för någon annan och så tycker han att ja, jag gillar nog inte det här. Nej men alltså det är ju fortfarande så. Jag det är fortfarande lika bra för mig. Det är bara det att jag blev den här gången. Alltså ibland vet jag. Ibland skickar jag ju bara någonting så här. Det här gillar jag nu. Mm. Och då kan jag ju till och med veta att det här är ingenting för Emil. Men jag vill ändå visa upp det. Och då har du ju mm. svarat någon gång. Ja, men det är ju riktigt sådana här 70-talsgrejer. Jag, jag fattar att du gillar det. Du som gillar sånt. Mm. Och så säger du ju ganska. Kan du säga ibland så här. Ja, det hörs ju att de är jävligt bra musiker. Och då, jag, då har du ändå uppskattat någonting Kan jag känna ibland liksom. Men så är det väl med all musik på, Att man ändå kan, man kan uppskatta handverket ja. På något sätt Men låtarna trycker inte på några knappar Hos mig överhuvudtaget mm. Men just Just den här gången Då var jag Jävligt övertygad om att Det här kommer han också att gilla mm. Så jag blev jävligt förvånad Och sen när du inte svarar Jag fattar väl liksom Ja, och, och, och, ibla, och ibland har jag kollat upp det och glömt att svara. Eller så vill ja, ja, absolut. Eller så försöker man att formulera någonting, sen tappar jag bort mig. För att jag lägger alltid undan mobilen. Ja, <laughs> ja. lägger den i ett annat rum. Eh, nej, men det, det är någonting som inte riktigt klaffar hos mig med det där. Sen mm. känns det ju å andra sidan, rent teoretiskt, ja, svartmetall och är ju mycket, mycket om natur på ett sätt. Ja. Det, det är mörka skogar det, det, det är antikrist och fan vet vad, men det måste inte vara antikrist det, men vad ska man, fan, ska man säga, hedniskt och mörkt och kallt och jävligt ja. det, det är så jag förknippar den genren eh, där funkar ju Native American i den kontexten om vi ser till hur USA ser ut som är ett jättekristet mm. land ja. och eh, nu kan jag inte så mycket om amerikanska urinvånare och den kulturen. Men den känns ju mer naturnära än vad kristendomen är, om vi säger så. Mm. Och skulle väl potentiellt kunna funka som någon typ av motpol, ja, då funkar ju svartmetall på det sättet. Mm. Men jag förknippar också svartmetall väldigt mycket med Skandinavien. Och en skandinavisk kontext. Eller... Europa. Inte sagt att amerikaner eh, oavsett vilken grupp man tillhör i USA inte får spela black metal. Det är inte det. <laughs> nej, nej. Eh, men på något sätt så klaffar inte konceptet med musiken för min del. Nej. Jag är nog jävligt tråkig och enkelspårig på det sättet kanske. Men det, det blir konstigt. Nej men någonting som jag är så som jag, som jag har tänkt på lite nu och tänkt på också Brasiliens ibland. Vikinga vikingametalband, det hade ju också varit spännande. Ja, uh, ja verkligen. Nej men en sån här grej som jag kan känna ibland som är rätt fascinerande vi har ju känt varandra väldigt länge nu får man mm. ändå säga. Och vi har alltid lyssnat på metal, båda två. Men jag kan erkänna så här att jag vet egentligen inte vad du gillar som är nytt. Förstår du vad jag menar då? Trots att jag vet jag, knappt det själv. Det nej, det. men det är, ja, det är den här är det Fallujah, för, för Den plattan mm. gillar du väldigt mycket som kom förra året. Och Den eh, tyckte jag var bra, men den har jag sällan funnit tid att återkomma till eftersom jag har hört den ett par gånger. Mm. Utan det blir att jag väljer någonting annat, så jag uppskattar andra bättre än den faktiskt. Mm. Eh, tyckte att det var en ganska svår platta också eh, att komma in i. Ska jag kanske inte riktigt har gett den tillräckligt med tid heller för den delen? Nej, och sen kan det, jag säger att det kan vara så. Och det är inte alltid så. Men när man spelar musik själv så tror jag också att man. Nej, men nu låter det ju som en jävla översittare Jag fattar ju det själv. Nej, jag det jag det har varit jag... den cykel hela livet. Jag... Jag... I see where this is going. <laughs> Nej, men man kanske har man kanske vill utmana sig självlyssningsmässigt på ett annat sätt då också. Mm. Eh, och då säger jag inte att en person som inte spelar musik inte kan gilla Fallujah. Eh, det tror jag definitivt att man gör. Men just med om det är teknisk dödsmetall eller om det är progressiv metal och sådana där grejer. Eh, vi kan ta Dream Theater som ett sådant exempel. De mm. tror i för sig att vem som klassiska. helst klassiska exemplet. Ja, vem som helst tror jag i och för sig kan uppskatta Dreamfeter för de har gjort jävligt många bra låtar. Sen har de ju en hel del som är jävligt knasigt. Och här ja. kommer ju uppskatta hantverket in på ett annat sätt. Nu sitter inte jag jätteofta och så jävla vad de är tekniska och duktiga här. Men det inspirerar kanske på ett annat sätt. Det är väl lite som att spela fotboll själv och så ser man någon som är jävligt duktig på att spela och, ty och så tycker man, oh, jävlar vad coolt när han gör det där. Mm. Och en som ja, inte, inte spelar fotboll och inte kan någonting om fotboll ser en person springa med bollen och bara vad gör han? <laughs> ja visst, absolut. Och Fallujah är ju det jävligt avancerade grejer de spelar, alltså det är ju Ibland så tänker man att okay, de har klippt ihop allting nu för att det är så jävla svåra grejer. Men de har ju streams och grejer när de grymt duktiga på att lira. Alltså det, det är ju riff som är hysteriskt svåra. Mm. Ja. Och ja, det är i, häftigt. Jag börjar väl gravitera till att ja men ibland så är det lite roligare speciellt med dödsmetall som genre. Som egentligen är en jättebred genre. Mm. Om man har lyssnat på många olika band. Sen handlar det inte om om man spelar musik själv eller inte, utan det kan ju också bara vara som grej att man har lyssnat mycket på det. Ja. Men det kanske inte är jättemånga som skulle höra stor skillnad på framik jag Canal Corps och eh, senare deppplatter till exempel. Ah, ja, men det, det går på skrik och sen en massa väsen. <laughs> och så är det slut där mm. För att det kanske inte är så mycket mer man hör. Men när man har lyssnat mycket på det. Ja, nej men fan det, det är jävligt olika och de det är olika sätt att approacha liksom, den genren och te tekniskt dödsmetall har jag inte gillat jättemycket när jag var yngre men ju mer jag lyssnar på det desto mer spännande blir det med och jävla vad spännande det här var hur gör de det här? Aha. Det här kan inte vara lätt <går> Nej, just det Tips som första gången jag hörde bandet Necrophagist det var ju så, oj det här var spännande. Oj, oj, oj. Ja. För det är också så snuskigt bra spelat. Sen tycker jag att låtarna är bra också. Eh, sådär. Eller när man börjar lyssna på Opeth till exempel. Mm. Det är ett band som jag tycker om mycket. Eh, fick ett tag på den Blackwater Park eh, på vinyl här förra året. Så det är... Ja. Det är ett sånt band som är jävligt tacksamt för dels... Så kan man vila sig på att det är lättlyssnat. Ja. Men när du också har lyssnat på det ganska mycket att du, på, att du kan analysera lite mer om vad det är som händer i musiken. Att bara, oj. aha oj. Nu nu, nu gick de från 70 talsprog till jazz här nu. Och, och nu var det dödsmetall. Ja. Jaha, han spelar sådana där grejer. Ja, men det var väldigt smakfulla basgångar till det akkordet alltså man blir där sen mm. när man lyssnar på en låt många gånger eller man kanske tar ut låten själv för att lära känna den bättre och sådär mm. att satan vad de är duktiga liksom och det är klart, det har ju inte jag i mitt musiklyssnande att aha, nu spelar han så där eller nu spelar han uh, den där skalan, eller det där akkordet, det har inte jag i mig i mitt musiklyssnande Alls. Det är inte riktigt så uh, jag tänker så i detalj. Ja, där spelar han Nej, nej men, alltså. nej, men jag, jag fick ju överdriva nu, för, naturligtvis. Men uh, jag kan ju ändå höra att oj, det här låter avancerat. Mm. Alltså, det tycker jag mig kunna så mycket över, lyssna på musik att jag kan höra det. Men bara för att flika in lite nu. När vi, det är inte riktigt samma sak som vi har pratat om nu kanske. Men jag vet att jag... Uh, Uh, spelade upp en låt för dig några veckor sedan och jag ville att jag frågade dig, är det här förkort Och innan jag hade spelat låten som exempel så sa du till mig, ja men det hör du om det är. Och då, kan jag, då får jag ändå säga, jag vet inte fan om jag gör det Emil. Liksom så, direkt. Ja det här är en förkortslåt det hör jag. Nej, mm. jag tror inte det. Men däremot så reagerar jag ju på att uh, det som hände det var att jag hörde den här refrängen i ett Instagram-inlägg i den här låten och efter tre sekunder ser ju någonting i refrängen som tilltalar mig och då, då kanske jag kan omvisa, Fan, det säga är det hennes nya låt den låter rätt bra och det går liksom direkt då mm. det kanske är typiskt för 4 då att man nästlas in det är en tacksam akkordföljd och det är ju lätt att skriva melodier till alltså mm. göra saker som är catchy Eh, sen, nu ska jag vara elitistisk Ja Om vi ser till Svensson, lyssnare Och tar man mm. illa upp nu så Nej, det tror jag inte man gör Jag tror att man, att man tar det bara. Ja, ja, det är jag Och så kan man vara stolt över det Och så kan jag få sitta och vara en tråkig jävel eh, Men just four chords Är ju så tacksamt för det, det känner alla igen Mm. Det, det är det är inte så många intryck som behöver sorteras. Det är enkelt. Mm. Det, det enda man bryr sig om i det läget är en melodi. Ja. Ja, men jag vill ha en melodi. Ja, här, mm. här har du en enkel melodi du kan sjunga med. Och sen så är folk nöjda med det. Mm. Och då kan man göra en generisk four låt Med även om det, är, det, det kan vara olika tonarter såklart, men det är alltid mm. samma kordsföljd. Ja varenda gång jag hör liksom, raggargängen åka här med sina liksom, oavsett vilken norsk tuggumy det är eller inte så är det alltid samma basgång, alltså grundtonen ja. i de här fyra korden i de här ackordsföljden varenda gång den mest streamade låten i Sverige på Spotify, det är också four chords ja det är... typ hela låten och bara, mm. det här är himla bra och för att tilltala ska jag bara säga nu då för att flika in, det här har vi diskuterat off-podd, jag vill bara säga att det är bolaget som vi pratar om jag vill bara ha det sagt så Det är att, inget tänk... ont om bolaget nej. utan det, det är liksom hela liksom hur man kan bygga en garanterad hit på något sätt och då skulle man kunna säga, varför gör inte du där då Eh, nej, jag, jag har nog inte det i mig att göra den typen av låtar. Eh, men jag ser det här som att jag ger dem krädd för det. Att okej, okay, de har verkligen lyckats att smacka in varenda klyscha som får varenda liksom svensk som lyssnar att bara ja, det, det här är jag. Det här är jag. Wow. Det är den känslan man, man vill väcka. Det ska vara någonting som är igenkännbart, någonting som man kan relatera till. Det är ju sig viktigt överlag när det gäller musik. Och så är det Man behöver inte tänka. Man behöver inte... Det är inget krångligt. Det enda man behöver tänka är på melodin. Och sen tycker de att det är väldigt viktigt för mig att det är mycket text. Jag lyssnar ju väldigt mycket på text när jag lyssnar på musik. Och så handlar det om någon som är typ dyngrak och ska klara att av att ta sig hem typ. Det är så jag tolkar låttexten. Mm. Och det är också väldigt relaterbart. Det kan det är ju så med så svenska hits sjung om någonting med sommaren. Mm. Klart. Det kan vara bara ja, ah, det är fredag. Eller, eller typ en låttext som att ja, ah, men det är fredag eftermiddag, jag ska träffa mina polare, vi ska köpa öl och sen så ska vi ta några drinkar på stan och alla bara, ah, det här är jag, det här är jag det här. Och så tycker man att det är skitbra. Mm. Det tycker jag är lite provocerande. Och på det sättet så tycker jag nog att min musiksmak är bättre än de flesta. Ja. Eller vår musiksmak för den delen. Ja, ja, visst. Eller för det är igenkänning folk vill ha. Eller alltså i alla fall i Sverige. Det är om du spelar ja. någonstans live. Är det ett nytt band som kör? av ja, folk liksom Svensk publik de är lite så här, de granskar hela spelningen och sen kanske de börjar ösa sista låten ungefär. Mm. Tyskare mer att de granskar första och andra låten och sen öser när de har godkänt den ungefär. Ja, ja. Och sen om man som Svensk band säger då, att ah, vi tänkte vi ska köra en cover och då ska det ju vara någonting som är så sönderspelat att det bara går, för då vaknar Banan. Om ah, vi ska share breaking the law med Judas Priest då blir ju folk helt sjuka i huvudet från att ha suttit i baren och, kanske, i och nickat lite grann och sen så hör de en låt som de känner igen då ballar det ur fullständigt eller om man är på krogen det är liksom ja, lite bakgrundsmusik lite sån där My mycket bastrumma musik med mycket bas i, som raggarna säger. Ja. Och sen så drar de på typ sommartider. Då ballar folk. Ja, ja. Ja, just det. det kan jag tycka är lite tråkigt på ett sätt. Att det måste vara så himla simpelt och bokstavligt på något sätt. Mm. Ja, jag får ju hålla med dig. Sen har jag ju också stått på en gyllene mm. när jag var tonåring i Skövdy, Bollongnerskogen. Jag, jag, jag klandrar inte för det så. så att, jag, jag tycker att musiken är pisstråkig. Eh, men Per Gessle har ju stenkoll på det han gör. Ja, jo, tack. Det, får det man kan säga. man inte ta ifrån honom. Oavsett vad man tycker. Mm. Eller Håkan Hellström för den delen. Ja, nej, nej, visst. Som jag tycker är ganska bra. Men jag tycker inte att det är så bra jag tycker inte det är fylla Ulle i flera dagar i rad bra. Det tycker jag är Nej, men, det är ju helt otroligt att han gör det, får man ju säga. Sen är det ju. Man är ju också grym på det här. Det, mm. det, det, du, du kan tolka det bokstavligt bara. Mm, det här är jag. Det här är jag. Ja. Sen Inga kan jag ju. Inga känna... metaforer eller någonting, utan bara. Mm. Rakt på sak, då, då, då förstår. Ja. Sen ska jag ju säga så här att jag, jag tycker att det är ganska kul att det är en svensk artist gör det lite så kan jag känna mm. um, så får vi se hur lång tid det tar innan Ghost gör det <laughs> ja um, om de fortsätter och uh, göra ganska poppig rockmusik som de gör nu ganska, i ganska stor utsträckning på sina plattor så ja, kanske jag tror egentligen inte det men de är ju på Globen-nivå nu. De kanske kan dra sig upp till, till ett två Arena Stora. Det är liksom då... Där tar väl en... Mer än Globen, i alla fall, om man säger så. Det spännande med Ghost är att de började ju med hyfsat enkel musik. Det är ju inget superlätta låtar att spela, men det är lätt att ta till sig. Första plattan är ju liksom... Det är ju lite som alla 70 stora 70-talsband i ett på något sätt. Ja, absolut. Dels produktionsmässigt. Du kanske har Black Sabbath i grunden, men sen du får med du får med en hel del Deep Purple eller Led Zeppelin-grejer. Alltså, du får med ganska mycket. Du får med en del 60-talsgrejer också. Och så paketerar de det i någon form av laviansk satanistmässa. Ja, mm som också är ganska spännande. Jag tyckte den här skivan var jävligt spännande när den kom. Att man gjorde någonting i retro, men får det att låta unikt. Ja. Som det... många 70-tals eller band som önskar att de var aktiva på 70-talet med killar med lugg och mustasch. Mm. Eh, det, de försöker ju låta, precis som andra band. Eh, det, det skulle man kunna anklaga mitt band Lancer för att ha gjort tidigare också det köper jag till hundra procent, att det definitivt låter så. Ja. Men Ghost hörde man ju att, okej, okay, men de har gjort någonting eget av det. Det, det var ju mm. egentligen det som gjorde Och sen så tycker jag att det blev, de experimenterade lite, fast kanske mer försiktigt på andra skivan. Ja, som kanske drar åt, okej, okay, nu, nu ska jag vara, jag menar inte rakt riktigt, för... men det, det är en lite Pink Floyd- eh sound på den, tycker jag. Ja, vi, vi, vi kommer ditåt. Eh, ja. så. Och sen känns det som att de tar ut svängarna fast mer åt metalhållet med 3D-skivan, som jag tycker är deras bästa. Mm. Då, då vi får egentligen det bästa av alla möjliga typer av metallsorter. Vi får ju ganska mycket om man skulle säga att det var Black Sabbath i grunden, om vi ska jämföra med andra band alltså, i första mm. skivan så tycker jag tredje skivan, där har vi definitivt Candlemas liksom som ja, någon form av ja, grundpelare sen. och Candlemas är ju snuskit jävla bra ja, absolut sen kommer jag, jag kommer knappt ihåg fjärde skivan faktiskt nej, ehm det, där blir det väl snarare så här som jag tycker med den fjärde plattan att uh, första singeln som kommer som är Rats tycker jag har ett jätte tydligt Ossie Osbourne riff mm. tycker jag, så som han gjorde ett Crazy Train-låt tycker mm. jag att det mm. är, typ så uh, inte ett jättetung riff egentligen så, men ändå det låter hårdrock och um, Sen har vi den här låten som heter Dans Macabre som egentligen är... men Det är väl en slagerdänga, kan man nästan kalla det. En dansbandslåt, om man så vill. Men som är lite rockigare. Sen är det ju en väldigt, väldigt ballad, tung platta. Det är mycket lugna låtar. Men jag tycker också... Det är som den lider av... Äh, lider av Därför jag inte kommer du ihåg den där långt mm. från den plattan- för att mm. du inte gillar mm. den lika mycket. Ja, äh, raka motsatsen till Lider. Det var inte det jag skulle säga. Utan det, det som är styrkan i, trots att det är för många ballader- för det tycker jag i- så tycker jag att det är jävligt fina melodier på den. Mm. Äh, det är styrkan liksom som gör att jag fortfarande kan uppskatta den plattan mycket- och det är ju jävligt bra skrivna låtar Det får man ju ändå mm. säga Och sen den senaste plattan nu då Som heter Emperor eh, Tycker jag väl går ännu mer Mot det här A och R, Lite poppiga rocken då så. Mm. Där uh, tappade de mig totalt I, När jag mm. hörde första låten så blev jag Jag blev lite provocerad Och så ja. stängde jag av mm. Det är ju återigen sådär Att han har alltid med En metalåt Mm den heter Griftwood tror jag redan heter på senaste Som liksom Jag kan tänka mig att han säger Ofta att eh, jag vill aldrig göra samma Platta två gånger på raken Nej jag tycker att hon sticker ut tillräckligt För att det fortfarande håller Men det ska mm. bli jävligt intressant att se nu Vad som händer härnäst Så nu har de ju kommit med en eh, cover EP så jag tycker det är ja, Ingenting att säga om det är coverlåtar Det är stabilt Inget att säga om. 15 of the Opera är med. Det är en bra cover. Härligt att höra. De blir lite sån maiden-rock. Eller maiden -hard rock också. Mm. Lever ju att det kanske kan dra lite åt det hållet nästa gång. Lite maiden-låtar med tvilling-gitarrer. Eller vad man ska kalla det. Det har de inte gjort jättemycket hittills kanske. Nej men ska man uh. se till kreativiteten så är det ju svinbra. Mm. Och jag gillar också att man ändå tänker att när man ska inte göra samma platta två gånger att man bestämmer sig inte för ett specifikt sound eller något sånt där. Jag har hundra procent respekt för de banden som gör det. Iron Maiden definitivt. De har ju inte ändrat sound någonsin. Och jag tycker ändå att de håller måttet så sätt. Sen kanske jag tycker att de senaste plattorna de senaste typ 10-15 åren Kanske inte har varit superintressanta för mig att lyssna på, men de är bra. Mm. Samtidigt som jag också uppskattar musiker som gör alla möjliga olika typer av skiv. David Bowie är väl typ bäst på det. Mm. Ja, ja, men jag gör allt. Jag är inte någon, inte någon bestämd genre. Jag kan göra en solplatta och sen, sen helt plötsligt så är det en rockplatta och sen så är det en pop. Alltså, det har jag också stor respekt för. Sånt tycker jag är coolt. Judas Priest är ju för fan också. Ett sånt band. Fast som kanske är mer olika spektrum av hårdrocken. Att det börjar med 70 talsrocken eller vad man ska säga. Ja. Och sen blir det mer traditionell hårdrock. Eller vad nu vad fan nu det är. Eller vad nu. New Wave och British Heavy Metal. Och sen. Sen kommer liksom Painkiller som är stenhård, alltså ja. <laughs> Judas Priest är ju också ett sånt band som också känns lite som att nej, men vi gör inte samma platta flera gånger på ett sätt. Nej, ja, just det. Nu har jag inte jag lyssnat uh, så pass mycket på Judas Priest, jag är ingen stor fan av dem men det är det intrycket jag får när jag lyssnar på dem. Mm. Uh, och det kan jag väl flika in lite så att uh, jag har inte lyssnat speciellt mycket på Judas Priest jag heller, men de, oj jävlar, är den redan så gammal Den plattan förresten Jag såg nog att den skulle prata om Firepower Den är från 2018 <laughs> Jag trodde att den kom för ett par år sedan Men i alla fall Det är inte 2018 det, för ett par år sedan Det känns som det, men det, det är det ju ja, inte Det är ju fem år sedan ja, Och det är ändå ganska mycket Fem år kände jag helt plötsligt ja, uh, Men alltså Som jag liksom slängde på i lurarna uh, Och lyssnade igenom en gång Och kan ju bara konstatera att fan, fan, det här är bra Mm. Men det blir inte att jag återkommer till det För det finns Nej. nog saker Som jag kanske är mer insatt i det, finns, det känns som jag orkar inte Sätta in mig i ett sånt band nu Och köpa på mig Massa plattor med dem Som jag kanske eventuellt tycker är bra Typ så mm. Men jag får det, det är imponerande av dem Att eh, så långt in i karriären Göra en så stark platta Det tycker jag ändå Men den första kom 74 och 2018 så är det många som tycker att ja, men det är, det är deras platt, best, en av deras bästa plattor. Den, definitivt den bästa sedan Painkiller och en av de bästa i år. Det är ändå starkt att ha det i sig, känner jag. Det jag gillar är också att de hänger med, eller vad man ska säga, i svängarna. Inte mm. att de följer trender, men att de utvecklas i takt med att genren liksom utvecklas och grenar sig. Det tycker jag ändå är ganska coolt Ja, och det kan jag ju ändå säga Jag har sett någon relativt ny spelning Med om att man pratar om att Mick Jagger Som är 80 år öser på på scen som På samma sätt som när han var 40 Eller Bruce Springsteen öser fortfarande Men den pipan som Rob Halford har Han är ändå 71 blir 72 om en månad. Alltså han har mycket röst kvar i sig. Det tycker jag. Men som ganska... Kan jag inbilla mig? Nu är inte jag sångare, men... En typ av röst som borde ta rätt mycket energi på rösten liksom. Mm. Men han, å andra sidan, han kanske är så tekniskt duktig att han inte skada sin röst även om man sjunger som man gör. Liksom. Nej, men i takt med att man åldras så är klart att stämbanden liksom åldras med, eller om man ska säga. Jo. Eh, jo. Eh, har, du har du någonting som har kommit i år? Det kanske du inte har. Som du vill bara rekommendera kanske till lyssnarna. Nej, det här är väl mer att säga att jag har funderat lite grann kring det. Eh, nu ska vi se. Jag ska bara dubbelkolla om det är från i år. Så jag får kika lite. <laughs> på ja, på men, ja, men så typ. jävla. Nej, det, är det, är det, är väl inte. det är förra året. Men ja, jag vet shoot. att jag ändå var ganska så hypad inför Megadeths platta The Sick The Dying and the Dead. Ja. Mm och lyssnade faktiskt igenom den och tänkte fan det här var bra skit men det som är lite problemet med den plattan att det är en sån där platta man lyssnar på den en gång och så kommer man inte ihåg ett enda riff det är ju lite synd om du förstår vad jag menar och Megadeth känns ju ändå som en sån band att nog fan kommer ihåg Griffen från en Megadeth-låt. Ja, jo, visst. Det är ingen dålig platta men det känns väldigt mycket rutin. Mm. det kan vi ju höra hos Metallica också. Ja. Med en del grejer. Jag tycker att Death Magnetic var verkligen en sån platta. Inte rutin nödvändigtvis, men den hypades ju lite med att okay, men nu har de släppt eh, det här tråkiga från 90-talet och kommer tillbaka till lite mer så som de var förr. Mm, just man det. Man brukar prata i termer om gamla och nya Metallica. Men Death Magnetic är också en sån platta, jag kommer inte ihåg ett enda riff. Nej, <laughs> ja, jag förstår dig. Och Metallica-riff uh, är... kommer man ju också ihåg. Mm lite så med den tror jag att den singeln de släppte den heter ju The Day That Never Comes är ju en sån här klassisk kan man kalla det för metalliska ballad alltså som börjar lugnt och sen de öser mm. minuterna det tycker jag fortfarande är en jävla kanonlåt mm, okay. sen så kan jag väl känna att resten av plattan kanske inte kom upp till den klassen men jag tror att det var lite därför den blev så pass hypad också tror jag. Fan vet jag, jag kommer ihåg att de visade musikvideon på Nyhetsmorgon, TV4 när den hade kommit <laughs> men liksom, jag vet inte varför, men det var en jävligt stor grej att den plattan kom och det är inte så, det var inte as länge sen Angel kom innan, men det hände något med den här plattan. Eller, eller, är det är ju fem oh. år lång tid för mm. release ja Sen kan jag väl säga så här, jag är väl inte korkad. Jag fattar väl att det är ett skivbolag som säger äh, vi vill ha ett inslag med Metallica i nyhetsmorgon. Alltså, det går ju till så, det begriper jag ju också. Men, Fast de gör ju å andra sidan den typen av inslag när andra stora artister, mm. ja. om det hade varit eh, vad fan är det hon heter som du ska på? <laughs> Taylor Swift. Ja. Släpper hon en ny platta så kan ju det vara med på nyhets. Eh, det skulle Sändningen. det nog kunna vara, ja. Ja, eller, eller vad det nu kan vara. Eh, mm. Och Metallica är ju måste väl vara det största hårdåksbandet i världen. Ja, garanterat. Jag är Ingen i närheten, tror inte jag. Nej. Då tycker jag nog inte att det är så konstigt om de släpper sin första platta på fem år. Mm. Mm. Som dessutom kanske har lite mer energi än mm. vad de har haft under typ hela 90-talet att det är en stor grej. Sen ja. släppte de... Det var, det var Metallica som släppte en platta i år, va? Uh, ja, absolut. Uh, den tycker jag är kanon, faktiskt. Den är jättebra. Mm. Framförallt så är det ju skönt att höra, känna att den låter faktiskt väldigt bra. För det har ju varit en sån här... Uh, kanske både den här och den som kom uh, innan, Hardwired to Self-Destruction. Um, tycker jag också låter bra, så det känns det är härligt att känna mm. igen faktiskt, för det kan ju säga att Saint Angel den ligger ju på sätt och vis mig varmt om hjärtat, sen har ju den ett väldigt speciellt sound och en del tycker att det låter absolut supervidrigt, och det ja, jag köper det men... Det är ren... en produktion som gör parodi på den tidens MTV-hårrock mm. även kallad Nu Metal Ja, men samtidigt så kan jag känna att så som Death Magnetic låter, så låter den jävligt tunt. Och det kan man inte beskilda St. för att göra. Så jag tycker att Death Magnetic har lika mycket problem hur den är producerad som St. har. För det, det blir inget tryck i musiken. Man höjer och man höjer och man köper den på vinyl eller den bättre där? Nej, det låter också skit. Och där blir det faktiskt en grej som jag kommer ihåg att av någon jävla anledning så eller av någon jävla anledning men hela den plattan släpptes på de här Guitar Hero eh, spelen eller bara nu den andra versionen mm. hette som gjorde samma sak Nej det var Guitar och Hero, det, Metallica hade ju ett um, eget Guitar Hero spel um, och där är det ju, hela plattan släpptes där och där reagerar ju många fan vad bra den här versionen låter, så jag vet ju det figurerar ju på Pirate Bay mycket folk som liksom samlar ihop alla låtar och Death Magnetic Guitar Hero Edition, för det var den som lät bäst. De var väl inte så superkomprimerad. Antagligen inte. Mm. Men eh, apropå det jag sa förut att jag har eh, börjat att lyssna ganska mycket på pop så är ju Inom citationstecken då Taylor Swift, tyvärr en av artisterna Som jag har fastnat väldigt för Och jag vet inte vad det är Men jag, jag tycker att den Singer-songwriter-plattan Hon släppte där under corona Den singen som kom där Det tyckte jag ju var en sån här Verkligen en svinaktigt bra låt mm. Och så köpte jag plattan Gillade hela plattan Och sen har det bara rullat på för mig med henne Jag tycker att hon är en jättebra popartist här ser jag nu också att um, um, hon är väl ensam om som kvinnlig artist att ha 11 album på Billboard 200 Så, hon är stor just nu känner jag liksom och det är ju oavsett vad man tycker om henne då um, jävligt imponerande att hon har fått sån snurr på sin karriär på något sätt mm och faktiskt också ska jag säga, vi har pratat om artister som aldrig gör samma platta två gånger i idag. Det tycker jag faktiskt inte att hon gör heller. Hon förnyar sig alltid och det tror jag är hennes absolut starka sida. Det har ju varit eh, riktigt sån här cheesy country till ja, folkmusik mer eller mindre, fast kanske amerikansk sådan då, och till nu ganska så här någon form av elektronisk Pop tror jag att man kan kalla senast Plattan, det är väldigt mycket så här Syntljud i bakgrunden, överprogrammerade Trummor, liksom den typen av Musik mm. Och det gillar jag med henne Faktiskt Det nu vill, jag, är... nej, men nu vill ändå... vill jag, jag vill, nej, Fan vad jag hoppade på en sån här riktigt härlig, positiv Emil-kommentar nu, som tycker så här. Jag tycker att sån musik är Vidrig <laughs> Det handlar ju bara om smaksak Jo, jo, men Jag gillar när du säger sådana saker okay, på, jag, rik på riktigt nu alltså Så ja, gillar jag det Ja, nej Taylor Swift, jag, jag kan nog faktiskt inte tänka mig något tråkigare Nej Så, men Sen är det väl coolt och det är väl också en ganska bra grej när man är en artist som in, det är inget bandnamn eller något koncept eller sådär. Så det är mycket som om hårdrock att startar ett band och håller till en viss genre då är det ju fast där. Skulle mm. man ändra soundet så kommer ju folk att klaga. Ja, jo. Det är klart. Men en artist som kanske är, vad ska man säga, man är sig själv eller hur ska mm. man säga det är, det är inget band eller sådär utan man kanske samarbetar med alla möjliga olika musiker och säger okay, men jag ska göra en sån här platta nu jag tror att den friheten också kan göra att det blir bra många gånger mm. för ja, vi kan ta Metallica som exempel de var nog ganska trötta på att göra samma plus de har skivbolag som ändå att Nej, men den här genren är slut nu. Nu mm. behöver vi göra något annat. Och sen kanske de själva bara, nej men jag är astrött på att göra en Justice roll, Nu vill jag göra någonting helt annat. Och så blir 90-talet liksom Load och Reload är helt okej. Okay. Bra plattor. Det är de. Mm. Men man tänker att de hade kunnat heta, de hade lika gärna kunnat heta något annat. Eller så sådär. Ja, ja visst. Och folk gnäller som fan och säger nej det här är piss och sådär. Eh, jag kan ha varit en av dem. Idag är jag vuxen och kan tänka ja. <laughs> lite mm. längre än så att ah, ja, men man är väl trött på det. Att man blir ändå lite fast i ett fakta. I inflens ja, ja. eh, tycker jag ändå lät fram till senaste plattan inte alls som de gjorde i början. Nej, nej. Och... Eh, det får man ändå respektera dem för nej men nu vill vi göra någonting annat alltså, vi vill ha kanske vår Göteborgs döds som någon form av grund men vi vill expandera det, det tycker jag ändå är rätt beundransvärt att man tar det steget och så blir de större, personligen så gillar jag ingenting efter Clayman nej. förutom senaste plattan tyckte jag var kanon mm. Ja kanon till och med ja det är en del låtar som jag tycker är asbra verkligen, ja så jag så det var, härligt, det, så jag det var, var faktiskt där, Som jag hade tänkt att säga att Jag höll ju i Något längre med Inflames Än vad du gjorde Så jag egentligen tror mångt och mycket Att den första plattan jag hörde med dem Det var Reroot to Remain uh, Så jag lärde ju känna Inflames Med det soundet mm. Sen har jag ju uppskattat Det tidigare också mm. Kanske inte de två första Men från ja, det... Är det... Nej, det, det är väl samma med At the Gates och så, så tidig Göteborgsdöds är mm. det är ju inte alls det som blev mm. Göteborgsdöds i stort ja, sett. Men nu, nu vet jag ju att claimen är den sista som kommer av de klassiska om man säger så. Sen mm. vet jag inte om Oracle eller Colony var först men de tre plattorna de tycker jag om jättemycket. Mm. Uh, sen så den som jag, länge nu är det så länge sedan jag hörde den så jag skulle behöva göra det igen men eh, deras skiva Com Clarity det är ju en sån platta som jag verkligen så här älskar. Det tyckte jag, jag tyckte den var så jävla bra jag kunde inte sluta lyssna på den när den hade kommit och så känner jag ju for, förhoppningsvis fortfarande men sen därefter så tyckte jag det i början bli sämre sen de om man inte räknar den allra senaste nu. Men där är det är ju två, tre stycken som jag tycker. Det här stänger jag av. Mm. Jag blir provocerad över att de har gjort så här. Och så fine, de vill, de vill göra kantlåtar. De gör inte kentlåtar lika bra som kent gjorde kantlåtar. <laughs> Men ja, kör på det. Det är ert band. Det blir säkert bra, och det säljer uppenbarligen som fan ändå. Men du känns det som en liten återgång och jag tycker också att den senaste är jätte, jättebra. Det är den bästa sen Conclarity men den är inte bättre än någon som kom före Conclarity eller Conclarity. Så. Nej Jag känner. Jag, jag, jag tycker att Colony är deras bästa platta utan tvekan. Mm. Eh, Clayman också jävligt bra. Men det är nog fast ingen och colony som jag ändå det, det, det, det, det är de plattorna jag tänker på när jag hör in flames mm. men jag men, förstår vad jag menar på ett sätt ändå att ja, men jag kan förstå att man tröttnar på att göra det där och vill göra någonting mm. annat liksom eh, och det blir ju jävligt polariserat men om du är en artist som kanske inte är fast i en genre då kan du göra lite vad du vill eh, jag tänker bland annat på Devin Townsend till exempel <laughs> det är alltid en jävla pajas I eh, ordets mest positiva Bemärkelse får man väl ändå ja, säga det, Förlåt, eh, han är en pajsare <laughs> Inte en pajas, men han är ju Totalt out of his mind Känner jag ibland men, eh, Ja, han har ju jävligt spännande Musik och om inte annat så är det Väldigt eh, grym produktion På väldigt mycket av det han gör Eh, men det är också en person som har en så, ett sånt bre, brett jäkla spektrum när det gäller till att släppa musik om man kollar tidigt, eh, jag tänker Strapping Young Lad sen hade han ju andra grejer vid sidan om men det är ju helt urballat mm, verkligen eh, släppte ju nu i år tror jag som har fått ganska bra kritik eh, jag har försökt att lyssna på det men det blev, det blev för mycket den här gången tycker jag det är ju ja. nej men det kan jag nog också på ett sätt, det är, det är mycket vad ska man säga, kontrollerat experimenterande mm. alltså, jag kände under någonstans när jag lyssnade på den, vi lyssnade på den i bilen vid något tillfälle och jag kände någonstans att det här är ju så jävla snyggt arrangerat allting mm. och, det är det det, det, det är liksom ja, man, är, man är grym på det man gör helt enkelt, det, det, är, det är ju genialt men jag blir jävligt mätt efter typ två, tre låtar ja jag förstår men det är väl också det här som också funkar då för honom när det, är, ja, det här är en Devin Townsend platta det kan vara precis vad som helst mm och det kommer alltid att funka. Hade det varit Strapping Young Lad som hade släppt den här plattan ja. så hade den ju ratat direkt. Antagligen. Är du med på vad jag menar då? Att ja, är... ja, ja, jag fattar precis. Om man inte är Bob Dylan då. Men det är väl en helt annan <laughs> historia. Ja, det är någon, någonting helt annat. Det får jag hålla med om. Men jag köpte faktiskt en Devin här platta dagen för jag har, ja. hade inte den, Siltoid det om ni Omniscient mm. det är en jävligt rolig platta det, där är det ju liksom metal fortfarande, men han har ju ett jävligt, han har ett jävligt speciellt sound i mm. allt han gör så oavsett vad det är för platta han släpper så hör man på långa vägar att det är Devin Townsend han har liksom sitt sätt oavsett vilken genre eller genreblandning där så hör man att det är David Townsend. Men den skivan tycker jag är så jävla avspännande för att det är en konceptplatta om en utomjording som kommer till jorden för att han är på jakt efter universums bästa kaffe. <laughs> ja, det är verkligen helt jävla bananas det, får man ju säga. Och sånt gillar jag. Och mm. han har ju släppt hur många jävla goa plattor som helst. Vissa plattor har han ju släppt även under tiden i Strapping Young Lad. Är, mm. Som blir som en sorts motpol till allting som är strapping young lady. jag kommer ihåg när jag hörde Ocean Machine den här skivan första gången om du säger fan är det Devin Townsend då? Så han som gapar och skriker och helt jävla tokig i strapping young lady. det hade man inte kunnat tro eh, men det är väl också det med när han släpper bara under sitt namn ja. att det kan vara i princip vad fan som helst att ja, han är kreativ och gör någonting Mm. Och så länge det är bra så är det bra. Det, jag gillar det. Det går inte när man har ett band. Skulle Iron Maiden släppa en platta som lät som, inte jag, British Lion, så skulle ja, det. det. Det hade ju inte funkat. Därför Nej. fick Steve Harris göra det själv. Mm. Precis. Ja. Jag har pratat på ganska bra idag om musik den här gången. Det, vi har mm. gjort det en gång tidigare. Känner du så att det är... Men det är kul att göra det så här någon gång då och då ifall vi får upp, kommer upp med ett samtal som vi känner att det här kanske vi skulle göra podd på för att det, kommer på en sån, det blir på en sån nördig nivå. Mm. Och Exakt. det här är ju nördigt. Sen mm. kommer jag ni pratade av podd sist när vi bestämde att vi skulle ha ett sånt poddavsnitt var när jag jag, jag, jag vill inte ränta för mycket ett poddavsnitt, så är det ju ah, ja. förutom det här med att jag tycker att eh, svenska hits oftast är så sjukt jävla tråkiga mm. och, och det att, får man tycka, tänker jag Ja, och jag, jag är kanske också orättvis när jag ger mig på och lyssnar också men jag kan också känna så här, men kräver ni inte mer än så här? Oh, nej folk gör väl inte det så att säga. Eller när man är på fest och folk får sån jävla feeling till världens skitlåt Och så säger de någonting i stil med ah, Jag gillar ju inte sån här musik egentligen Jag gillar ju metal också Men jag tycker inte det är bra partymusik då, då, då, då vill jag bara gå upp i atomen Eller gräva ner mitt hål någonstans mm. Mm. Uh, Nu får du beskriva att en gång när jag uh, sommar jobbade på Ala. Um, så var det en annan kille där som också sommarjobbade och som då det blev så att man, vi kunde stå och prata hela tiden och till slut så blev det musik och då sa han en sak som min reaktion på det, det var så här om du, kan du beskriva hur jag såg ut? du ser ut som att du har blivit ertappad med att göra någonting ja, för då frågade jag och känner sig, lite uh, grann, jaha vad fan för är det ra här? För, för radion stod på och så blev jag så här, men jag tycker det är skönt att bara ha något, och bara, mm. man behöver inte lyssna så intensivt, det, jag visste, jag får höra Veronica Maggio nu tio gånger det här arbetsplatsen på åtta timmar, men det är bättre än att det är tyst, i alla mm. fall och sen frågade han, vad gillar du egentligen? Jag sa, men jag gillar metal och hårdrock jag gillar, och så sa jag, jag, gillar de här och de här banden mycket, ja fan vad härligt sa han, och då frågar jag jaha, lyssnar du också på metal? och då sa han till mig Nej det är jag inte Jag är ett metalhead <laughs> Och jag vet Jag bara stirrar på honom och sa "Vad?" Och då var hans definition då Att om man lyssnar på de här banden Som heter tycker, Scar Symmetry heter de så Eller um, Dead April Det är inte metal Utan då är man metalhead Jag tänker ju att man, man, man är i en depressiv period i sin ungdom med snelugg och lyssnar på sånt. Och metalhead, då tänker jag med personer som har en jeansväst över en skinnjacka och kastar sig in i varandra under en exodus på 80-talet. Där tänker jag metalhead. Med liksom sletna basketdojer liksom. Mm. Ja, varför inte? Men jag blev bara så, det var första gången jag hörde någon så här, inte såhär, dessutom nej, jag lyssnar inte på metal. Och sen följs inte det av jag lyssnar på utan det följs av jag är ett. Ja, det, det är helt obegripligt. Nej, jag lyssnar inte på hårdrock, jag är hårdrockare. Så jag gillar inte Iron Maiden och Metallica och Slayer och sånt där, utan jag gillar Evanescence och Korn. Mm. Precis. Jaha, men det är ju det är också hårdrock. Alltså, inte lika bra, men det, det är i samma genre, så, Eller en annan, en annan del av hårdrocken. Men mm. alltså, helt obegripligt. Sneluggs hårdrock var inte så mycket till övers för, Men det har väl ingen? Nej. Nej, så att om man så här: okej, okay, jag kanske inte lyssnar på så mycket nytt. Det är nog för att jag eh, försöker faktiskt att eh, lyssna på lite saker som inte är hårdrock. Nu när vi har harvat i fem år med en platta med mitt eget band som släpps eh, om några veckor nu bara i augusti. Mm. Eh, det får ni kolla upp. Lancer, Skivan heter Tempest. Kommer att släppas på CD och vinyl och på streamingplattformar. Eh, ja och eh, vi är ganska traditionella också så sett. Mm. Alltså så. Sen kanske det kommer att låta lite annorlunda mot tidigare plattor men inte mycket tycker jag inte. Det kanske ja. är lite hårdare men det kommer att låta, ja men tänk som blandning av första, nej andra och tredje plattan. Där skulle jag nog säga om man ska jämföra så sett. Eh, men vad skulle jag komma med det här ens? Jo, när man, när man har hållit på, vi började ju egentligen med den skivan när vi kom tillbaka från turnén 2017. Mm. Sen har det gått ganska mycket fram och tillbaka. Låtar har skrivits, många har skrotats. Några låtar har tagit partier ifrån. En del har man skrivit. Alltså, det har varit en jäkla process. Sen har vi ju eh, haft medlemsbyten också under tiden. Det är ju också att saker bromsas ganska mycket. Så då har vi velat ta tid med det här. Ja, just det. Eh, men i den processen så är det inte så mycket hårdrock jag lyssnar på. Nej. Jag förstår ni, det. Jag kanske inte kollar ny musik nödvändigtvis heller, utan jag kanske kollar sånt där som jag missat. Då, då blir det gärna ganska. En, en del missfits har det blivit det senaste. Eh, det är en föregångare mm. till hårdrock liksom så. Det, det är ju roligt jävligt mysig musik alltså, där en del New Order det, det, det, det är ett stadigt återkommande band eller liksom The Perch tycker jag är jävligt trevligt att lyssna på också alltså The Smiths man kommer in i den typen av 80-talsmusik istället mm. och inspireras kanske mer av att lyssna på det just i processen än av att lyssna på hårdruck som man potentiellt skulle kunna påverkas lite för mycket av. Och det ska man passa sig för. Mm. Uh, jag kan säga att jag har beställt er platta, kan jag säga. Mm. Uh, och så blev det att jag, jag läste en sak här från butiken. Jag uh, beställde den ifrån jag kollade låtlistan. Det var lite bon bonuslåtar såg jag. Mm. Uh, det, jag kan säga det, eller? Ja, ja, ja, ja Ja, ja, ja. ja men bra uh, För då satt jag här och tittade och så läser jag så här Masters and the Crown, eight 8-bit version Och sen läser jag så här: Bo nustrack vad Och då har de alltså särskrivet Så de har skrivit Bo Precis som att det är ett namn Och sen efteråt, inom parentes nustrack det är inte att det är så på så, plattan Nej, det tror inte jag heller. Det är hemskt. Så det ska, det ska ju naturligtvis vara hela Bonustrack ska ju vara oh, inom ja. parentes, men nu läser jag det så här 8-bit version bo Nastrack Och innan, eftersom jag bara läste det första gången så blev jag så här men bo. Och så, det tog så lång tid för mig att koppla så att jag känner mig som en idiot <laughs> att jag inte fattade mig en gång. <laughs> Ja, men den, den, just den versionen är den är exklusiv till vinylen. Mm. Ja. Jag är inte helt säker nu, men jag tror att de bonuslåtarna jag vet inte om det är exklusivt vinylversionen överlag eller om det är just till de orangea och lila vinylskivorna. Ja, okej. Okay. Som kommer i begränsad upplaga. Mm. Jag har faktiskt en av varje av dem här hemma. Gött. Så att jag tog av plasten på en och kollade och det ser jävla tufft ut med en vi lila vinyl. Ja, det är absolut. Den jag beställde det var Orange. Mm. Hade, hade bängans då, kan jag väl säga. Det är mm. det jag beställer mycket. Så mm. Orange har jag beställt. Jag tror att det var den de hade på vinyl, tror jag. Mm. Nej, de har purple också, såg jag. Ah, ja, sak samma. Det är väl en smaksak. Antingen ja. så köper man båda eller så köper man den färgen man gillar bäst helt enkelt. Mm, såklart. Den kommer på CD också. Men det, ja. ja, jag ska inte säga att man inte köper CD för det är dåligt i det här sammanhanget och säga det när jag vill kränga CD såklart. Mm. Men den kommer ju naturligtvis på CD också. CD och vinyl. Mm. När jag var på er senaste spelning så var jag ju så berusad att jag köpte två av era vinyler trots att jag redan har dem hemma. Så jag fick ju be Fredrik då, gitarristen er, och swisha tillbaka. <laughs> Jag kände att dubbla behöver jag nog inte. Ja, jag hörde det här och han sa du, Joel vill ha tillbaka pengarna för skivorna. vad? Ja. ja. Varför då? Mm. Det här, här har vi ju förklaringen då. Ah, du hade dem redan. Ja, jag tror jag var lite full när jag var hos er. Ja, men då förstår jag. Jag tänkte, varför lämnar han tillbaka dem? Så, ja, ja. Ja, ja, ja jo, nej. Det... Men det kan jag ju förstå. Då... Mm. Fan, vi sålde bra den kvällen. Ja, det är götte. Mm. Men vi är faktiskt jävligt bra live om jag får säga det själv. Ja, det, det får du utan tvekan säga. Och det här är en plattform där jag får era reklam för det. Lancer Tempest kommer 11 augusti tror jag. Mm. Så boka. Det låter väldigt bra. Så nu, nu, nu hörde väl Fredrik, det gissar jag i podden också, då, varför det blev så. Det tror, jag, det tror jag. jag Då skulle jag lägga in Jag har ju en sån här eh, Jag lägger ju in min vinylsamling i en app som heter Discogs Och mm. så skulle skrev jag in så här Lancer, Second Storm Och så stod det In your collection Jag bara, jävlar <laughs> Så kollar jag Mastery In your collection <laughs> ja. Ah, ja, men då är det Tempest som är nästa Så är det Men vad ja, jag tycker nog att det är dags att knyta ihop säcken där Jajamensan, det blir bra det Så vill jag ju Naturligtvis passa på då Att Tacka tre gånger Vill du säga någonting Innan vi säger så Nej Jag säger ingenting innan du säger det Okej Vi säger så